Die Bremer Stadtmusikanten. Es war einmal ein Mann, der einen Esel besaß. Dieser Esel wurde eingesetzt, um Getreidesäcke zur Mühle zu transportieren. Der Besitzer war mit dem Esel nicht zufrieden, da er alt war und arbeitsunfähig wurde. So ein nutzloses Tier. Es kann nie genug Last heben oder richtig gehen. Ja, meine Kapazität zum Heben beträgt vier Säcke. Aber Sie beladen mich mit acht Säcken. Was erwarten Sie von mir? Ich versuche, mein Bestes zu geben. Erstens, du arbeitest nicht richtig. Und zweitens, du erhebst deine Stimme gegen mich. Morgen verkaufe ich dich auf dem Markt und kaufe einen neuen. Hau ab! Später am Nachmittag war der Esel ganz allein in der Scheune und sprach mit sich selbst über sein Schicksal. »Was habe ich nur für einen undankbaren Besitzer? Ich war loyal und machte die ganze harte Arbeit. Jetzt will er mich auf dem Markt verkaufen. Ich weiß nicht, was mit mir dort passieren wird.« äh, äh. In diesem Moment kam Post an. Er war angenehm überrascht, als er sah, dass auf dem Brief sein Name stand. Der Esel öffnete den Brief. »Wow!« Ich wusste, dass ich eines Tages die Gelegenheit bekommen würde, mein wahres Talent zu zeigen. Ich bin der beste Sänger der Stadt. Mein Großvater hatte recht, dass ich geboren wurde, um ein Star zu sein. Ich werde gleich nach Bremen aufbrechen. Aber, aber allein? Wie soll ich das machen? Ich brauche eine Band. Hm, da fällt mir was ein. Hm, ich muss ein paar tolle Talente finden. Der Esel packte etwas zu essen ein und machte sich sofort auf den Weg nach Bremen. Er kam an einem Haus vorbei, wo er hörte, wie jemand laut schrie. Du bist so nichts zu gebrauchen. Heute hast du mich wirklich enttäuscht. Alle meine Freunde haben mich deinetwegen ausgelacht. Herr, ja, ich gab mein Bestes. Nein, hast du nicht. Akzeptiere einfach die Tatsache, dass du alt geworden bist und nichts Besseres mehr tun kannst. Ich hätte große Lust, dich zu töten. Nicht mal einen einzigen Funk heute! So etwas ist in den letzten Jahren noch nie passiert. Der Hundebesitzer begann, den Hund zu schlagen. Der Hund rannte um sein Leben, als er aus dem Haus kam. Er sah, wie sein Besitzer die Tür hinter sich schloss. Sieht aus, als hättest du einen harten Tag gehabt, hä? Ja, manche Tage sind schlecht. Ich bin sicher, dass es morgen besser sein wird. Das ist richtig. Immer schön positiv denken. Sieh dir das an. Ich fahre nach Bremen. Du solltest dich mir anschließen. Ich denke, das wird dein Leben für immer verändern. Wow, ich habe nach einer solchen Möglichkeit gesucht. Ich kann Schlagzeug spielen. Das ist großartig. Du kannst in meiner Band spielen. Sicher, sagte der Hund und schloss sich dem Esel an. Beide begannen ihre Reise nach Bremen. Nachdem sie nur eine kurze Strecke gelaufen waren, hörten sie einen lauten Schrei. Was soll ich nur tun? Wohin soll ich jetzt gehen? Der Esel und der Hund wollten der Katze helfen und gingen direkt zu ihr. Was ist passiert, kleine? Warum weinst du? Was beunruhigt dich? Können wir dir irgendwie helfen? Oh, früher wurde ich jeden Tag belohnt. So war das immer. Aber jetzt... Was ist jetzt passiert? Es gab eine Zeit, da war ich der Stolz meines Meisters. aber jetzt! Was ist jetzt passiert? Oh, oh, oh. mein Besitzer will mich im Fluss ertränken. Warum das denn? Ja, warum also? Es waren hunderte von Ratten in der Scheune meines Besitzers. Ich habe sie alle geschnappt, aber seit ein paar Jahren da sind die Ratten klüger geworden. Wenn ich nach links gehe, gehen sie nach rechts. Gehe ich nach rechts, hauen sie nach links ab. Klettere ich rauf, bringen sie runter. In den letzten Monaten habe ich kein einzige Ratte gefangen. Nicht einmal Baby. Und das liegt nicht an deinem Alter, oder? Natürlich nicht. Meine Krallen sind etwas schwach. Aber ich bin super stark, verstehst du? Sicherlich. Also, was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Hey, äh, sieh dir das an. Ich denke, das wird dein Leben für immer verändern. Die Katze dachte lange darüber nach. Aber ich habe Angst vor diesem Hund. Keine Sorge, er wird dir nichts tun. Ich passe auf dich auf. Ich vertraue dir. Alle drei freuten sich und gingen Richtung Bremen. Plötzlich hörten sie eine Stimme. Hörst du etwas? Ja, jemand, der singt. Da drüben, dieser Hahn kann singen. Ich wünschte, er könnte Teil unserer Band sein. Alle drei gingen auf den Hahn zu. Sie wollten dem Hahn vorschlagen, sich ihrer Band anzuschließen und mit ihnen nach Bremen zu reisen. Wenn du weißt, dass es dein letzter Tag ist, singe oder sprich. Wenn du weißt, dass es dein letzter Tag ist. Ey, Kumpel, du singst echt so gut. Würdest du? Ja? Das würde ich auch gern von meinem Besitzer hören. Aber leider werde ich in eine heiße Suppe verwandelt, bevor das passiert. Es ist mein letzter Wunsch, so viel wie möglich vor meinem letzten Abzug zu singen. Daher diese Lieder. <lacht> Sieh dir das an. Ich denke, das wird dein Leben für immer verändern. Ernsthaft? Denkst du, ich kann so etwas tun? Warum nicht? Nur wir und du bist unser Liedsänger. Was sagt ihr, Jungs? Ja? Ja! Großartig! Lass uns gehen! So marschierte die fröhliche Gruppe gemeinsam in Richtung Bremen und sie sangen Wir marschieren nach Bremen, wir sind die Bremer Stadtmusikanten! Nachdem die vier ein paar Kilometer gelaufen waren, wurde es dunkel. Sie bekamen Angst, weil niemand mehr um sie herum zu sehen war. Auch hörten sie seltsame Geräusche. Bald sahen sie in der Ferne ein Licht scheinen und gingen darauf zu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand da ist. Wir könnten dort übernachten und morgen früh wieder aufbrechen. Äh. Diese Dunkelheit macht mir Angst. Wir sollten besser bald dort sein. Schließlich kamen sie am Haus an und schauten sich um. Der Esel, der größte von allen, ging direkt ans Fenster und schaute hinein. Siehst du etwas zu essen für uns? Was siehst du, mein Freund? Ist es sicher da drin? Was brauchst du so lang? Nachdem er sich im Raum umgesehen hatte, sagte der Esel, Wow! Was für ein großartiger Ort! Ein Tisch voller köstlicher Speisen und Getränke. Viel Geld, jede Menge Juwelen, Edelsteine, sehr interessant. Glaubst du, dass wir eine kleine Mahlzeit von ihnen bekommen können? Ich bin sehr hungrig. Wir werden Bremer Stadtmusikanten sein. Ich bin sicher, sie werden uns mit offenen Händen empfangen. Woher sollten sie denn wissen, dass wir tolle Musiker sind? Sollten wir nicht ein Lied singen? Das ist eine tolle Idee. Lasst uns alle unser bestes Lied singen und sie werden uns sofort herbeirufen. Äh, äh. Also ging der Esel in Position und stellte sich neben das Fenster. Auf ihm stand der Hund. Auf den Hund hüpfte die Katze. Und auf den Rücken der Katze flog der Hahn und setzte sich dorthin. Der Esel gab das Signal. Alle vier fingen nach bestem Wissen und Gewissen an zu singen. Der Esel brüllte. Der Hund bellte. Die Katze miaute. Der Hahn krähte. Wir Es ist die Sie sangen so laut, dass das Fensterglas zerbrach. Das muss ein Geist sein. Ich habe dir gesagt, dass es hier spukt. Los weg hier! Lauft, lauft! Alle drei Räuber flohen schnell und mit großer Angst aus dem Haus. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn gingen in das Haus hinein. Sie hatten nun ein Festessen. Sie trauten ihren Augen nicht, dass sich ihr Glück schließlich aus dem Nichts in eine Hütte verwandelte, in der es reichlich Nahrung und Geld zum Ausgeben gab. Jetzt löschen wir das Licht und werden alle gut schlafen gehen. Uh. Ah, Morgen früh müssen wir uns wieder auf den Weg nach Bremen machen. <lacht> müssen wir wirklich von diesem Ort weggehen? Es gibt so viel Essen und Geld. Wir bräuchten nicht mehr arbeiten. Nur ein Gedanke, weißt du? Auch ich denke das Gleiche. Auch ich wiederhole es. Wir werden darüber nachdenken, Leute. <lacht> Jetzt lass uns eine Weile schlafen. Es war ein langer Tag. Der Esel schlief auf einem Haufen Stroh. Der Hund hinter der Tür, die Katze am Herd neben dem Feuer und der Hahn auf dem Dach. Die Räuber waren noch in der Nähe. Sie warteten, bis die Lichter ausgeschaltet wurden, weil sie dachten, dass der Geist das Haus wieder verlassen würde. Guy, du gehst und schaust nach, ob der Geist weg ist oder nicht. Warum ich? Ich denke, wir sollten jemand anderes schicken. Jemand, der stärker ist als ich. Was für ein Feigling du bist. Ich hätte es auf jeden Fall selbst überprüft. Aber wie du siehst, ist mein Knöchel verstaucht. Jetzt gehst du, oder du bist für immer aus dieser Bande raus. Okay, okay. Ich werde mal nachsehen. Der Räuber ging zögernd auf die Hütte zu. Sobald er sich in der Nähe des Hauses befand, nahm er sein Messer heraus und öffnete langsam die Tür. Der Räuber verwechselte die leuchtenden Augen der Katze mit Feuer. Oh, das muss Feuer sein. Lass mich diese Kerze anzünden. Aus Angst flog die Katze auf den Räuber zu und kratzte ihn im Gesicht. Guy, der Räuber, verstand nicht, was geschah und eilte zur Tür. Der Hund hinter der Tür biss Guy aus Angst ins Bein. Oh mein Gott, der Geist ist immer noch da. Aber es war noch nicht vorbei. Als er weiterlief, bekam er einen richtigen Tritt vom Esel. Der Hahn krähte so laut er konnte. Guy glaubte nun fest, dass der Geist tatsächlich da war. Oh Meister, Meister, der Geist ist immer noch nicht verschwunden. Er ist überall im Haus. Erst kratzte er mich ins Gesicht, dann biss er mich ins Bein. Und kam mir ein hartem und lachte ganz seltsam am Schluss. Lasst uns dann von hier verschwinden. Der Geist könnte nach den anderen Bandenmitgliedern Ausschau halten. Los, los! Also verließen die Räuber den Ort und kehrten nie wieder zurück. Die vier Tiere beschlossen, sich für eine Weile in der Hütte niederzulassen, da es genug Nahrung und Geld gab, um lange dort zu leben. Sie kauften Instrumente und einen Wagen für ihre Reisen. Sie übten jeden Tag, bis eines Tages Donkey dachte, dass sie jetzt absolut perfekt wären und es an der Zeit war, weiterzuziehen. Freunde, ich schlage vor, wir fahren jetzt nach Bremen und zeigen unser wahres Talent. Was sagt ihr dazu? Ja. Ja. Ja. Sie luden ihre Musikinstrumente in den neuen Wagen und machten sich auf den Weg nach Bremen. Was für ein Anblick. Alle vier sahen aus wie großartige Musiker. Sie gingen direkt zum Veranstaltungsort und begannen einige ihrer Lieblingslieder mit Freude zu spielen. Menschen aus aller Welt hörten ihre Musik. Das Publikum klatschte und jubelte der Band mit viel Liebe zu. Sie gewannen die Show und wurden reich und berühmt. Alle ihre Träume waren wahr geworden. Sie tourten um die ganze Welt. Sie lebten alle glücklich bis an ihr Lebensende.